Солом 9 Славитиму Тебе, о Господи, усім моїм серцем. Розповім про всі чуда Твої. Я буду радуватися і веселитися за Тебе. Оспівуватиму ім'я Твоє, Всевишній. Бо вороги мої назад вернулись. Спіткнулись, зникли з перед лиця Твого. Бо Ти взяв в оборону Мій суд і мою справу, Восівши на престолі суддя справедливий. Скартав'є синароди, знищив нечистивця, І їхнє ім'я стер Ти навік віки. Ворог охляв, руїна його вічна, ти міста понищив, пам'ять про них пропала. А Господь повік перебуває, Він свій престол поставив для суду, І правдою судитиме Вселенну, І народи розсудить справедливо. Пригнобленому Господь буде захистом, І пристановищем у час скрути, І уповатимуть на тебе, Хто знає Твоє ім'я? Бо Ти, о Господи, не покидаєш тих, що Тебе шукають. Співайте Господеві, що сидить на сіоні, Звіщайте між народами діла Його величні, Бо месник крові їх пам'ятає. І не забув він крику вбогих, Помилуй мене, Господи, Зглянься над лихом, що завдають мені мої ненависники. Ти, що мене рятуєш від брам смерті, щоб я оповістив усю твою хвалу в брамі доньки Сіону і тішився твоїм спасінням. Народи провалилися в яму. Що самі зробили? Усі ті, що порозставляли, запуталась нога їх. Господь явив себе, суд учинив. У творі рук своїх заплутався безбожник. Нехай безбожники зійдуть до Шеолу. Усі ті народи, що забули Бога. Бож не назавжди буде забути бідний, не пропаде навік надія в Богих. Встань, Господи, щоб не подолав смертний, нехай народи на суд перед тобою стануть. Нажини, Господи, страх на них, щоб народи знали, що вони люди.